Pista Istoria culturii și civilizației șapte roman. De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 85 Citesc note 1 Primele traduceri în latină ale comentariilor lui Everose la operele lui Aristotel fusese făcute către 1230 la Napoli și în Sicilia, la curtea lui Frederic al II-lea, de unde au fost introduse și în alte medii universitare occidentale, odată cu marele avânt al studierii lui Aristotel. Încheiat notă 1. Ca urmare, se va constitui un adevărat curent de gândire, rămas în istoria filozofiei sub denumirea, în paranteză, dată de Ernest Renan, închid paranteza, de ghilimele Averoismul Latin, închid ghilimele. Momentul este semnificativ și de indubitabile consecințe într-un viitor de pregătire a apariției raționalismului modern. Atitudini îndrăznețe de gândire în interpretarea dogmei mai apăruseră și până acum în paranteză, începând cu scotus Erugena, închid paranteza, dar acceptându-se dogma revelată, vezi, notă 1. Citesc, notă 1. Nici îndrăznerile lui Berenge din Turs sau ale lui Abelard n-au însemnat atitudini de ghilimele incredulitate, închid ghilimele propriu-zisă, câtă vreme ei acceptau dogma revelației, încheiat, notă 1. În secolul al XIII-lea însă apare ideea de religie comparată, ideea că ghilimele există în lume trei religii în paranteză, creștină, iudaică și mahomedană, numic punct, numic punct, Ovidiu, Drimba, închid paranteza, fondate pe principii analoge și toate trei amestecate cu istorii, închid ghilimele. În paranteză, Fables, e mare punct, Renan, închid paranteza. La curtea lui Frederic al II-lea începuse să fermenteze o orientare filozofică averuistă. Prietenul împăratului, cardinalul episcop de Bologna, legatul papal la curtea siciliană, Ottaviano Ubaldini, profesa în mod deschis o doctrină materialistă. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Ubaldini pe care Dante îl condamnă în Divina Comedie, în paranteză, mare numic fă 10 Roman, 120, închid paranteza, alături de Frederic al ii încheiat notă 2. Dante însuși îl consideră pe Mahomed doar un schismatic, iar Mahomedanismul doar ca pe o erezie. Vezi notă 3. Citesc notă 3. Vă mare, de mic punct, Divina Comedie, inf. Punct, 28 roman, vă punct, 23 și următoarele. Încheiat, notă 3. Ideea de religie comparată, închid ghilimele, deschidea drumul indiferenței și al interpretării naturale în materie de religie. Ghilimele, Ortodoxia însăși capătă nuanțele incerte ale epocilor agitate de îndoială. Guillaume de Champé, Gilbert de la Pore, Pietro Lombardo sunt auxiliari suspecți care au fost acceptați după ce, în prealabil, fuseseră condamnați. Închid ghilimele, în paranteză, idem. Închid paranteza. Dar, ghilimele, gândirea cu adevărat incredulă, respingerea nu numai a uneia sau alteia din dogme, ci a fundamentului însuși al tuturor dogmelor, credința că toate religiile sunt la fel și că toate sunt niște imposturi, nu se întâlnește bine caracterizată decât în secolul al 13-lea. Închid ghilimele, observă același E. Mare. Punct renan, adăugând că incredulitatea este ghilimele ideea originală a secolului al 13-lea. Închid ghilimele când ghilimele temelia însăși a credinței este clătinată închid ghilimele, când ghilimele, incredulitatea materialistă, provenind din studiul arabilor, se acoperă cu numele lui Everose, închid gilimele considerat acum ca ghilimele magistrul incredulității, închid ghilimele. Dezbaterile aprinse în jurul problemelor ridicate de aristotelismul averoist, întreținute și de o triplă rivalitate și conflicte între dominicani și franciscani, între aceste două ordine și universitate, între episcop și magistrii călugări, ghilimele cercetători închid gilimele au atins un punct culminant în 1270, când Toma din Achino publică magistralul său tratat despre unitatea intelectului contra averoiștilor. Acești averoiști care nu erau teologi, profesori de teologie, ci magistri ai facultății de arte și ca atare nu aveau dreptul în principiu să discute teme filozofice care se interferau cu teme teologice. În paranteză, ceea ce practic era inevitabil. Închid paranteza, își începuseră predarea acestei doctrine heterodoxe în jurul anului 1260, când de pe scena Universității pariziene dispăruseră cei trei mari teologi ai timpului. Vezi notă 1. Citesc notă 1. În 1257, Bonaventura părăsise învățământul fiind numit Superior General al Ordinului Franciscan. În 1254, Albert cel Mare trecuse la Chioln, numit Superior Provincial al Ordinului său Dominican. Iar în 1259, și Toma din Achino va părăsi Parisul, unde se va reîntoarce în 1269, dar pentru foarte scurt timp, fiind rechemat în Italia. Încheiat notă 1. În 1270, episcopul Parisului fanaticul Etienne Tempier, se scrie T.M.P.I.R., pronunță condamnarea oficială a 13 teze averoiste propagate de magiștrii facultății de arte, șapte ani mai târziu, același episcop intervine să fie puse la index 219 teze averoiste și, în general, aristotelice. În curând, aceeași condamnare va fi pronunțată și de Universitatea din Oxford. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Pentru doctrina lui Everose, v-mic, d-mic punct, istoria culturii și civilizației, volumul 4, încheiat, notă 2. Exponenții principali ai averoismului latin a fost Siger de Brabant, în paranteză, circa 1235, circa 1284, închid paranteza, și discipolul său, apoi profesor al aceleași universități, danezul Betius din Dacia, în paranteză, nume dat atunci, Danemarcei, închid paranteza, de obicei numit Betius Dacicus. În lucrările lui Siger, care s-au păstrat în paranteză despre eternitatea lumii, despre sufletul intelectiv și cartea despre fericire, închid paranteza, tezele incriminate sunt în primul rând cea care afirmă unicitatea intelectului comun și identic la toți oamenii. Vezi, nu te trei? Apoi tezele despre eternitatea lumii și a mișcării, negarea providenței divine care ar îndruma acțiunile omului, incapacitatea lui Dumnezeu de a conferi nemurire și incoruptibilitate lucrurilor mortale și corruptibile, lumea n-a fost creată din nimic, ea nu are nici început, nici sfârșit. Creația lumii a fost un act necesar, iar nu un act liber al lui Dumnezeu. Ghilimele primul om, închid ghilimele, n-a existat. În privința liberului arbitru, omul vrea și alege din necesitate. Legile naturii sunt invariabile. Toate evenimentele de pe pământ sunt supuse în mod necesar determinării corpurilor cerești. Sufletul moare odată cu trupul, Dumnezeu nu cunoaște lucrurile particulare. Liberul arbitru este o potență pasivă mișcat fiind în mod necesar de obiceiul dorinței și altele vezi notă 4. Citesc notă 3. După siger, intelectul activ, ghilimele nu este o parte sau o facultate a sufletului uman, ci este legată de corpă numai în măsura în care colaborează cu acesta într-o lucrare, în paranteză opus, închid paranteza, unică cunoașterea. El operează în interiorul corpului, astfel încât actul cunoașterii poate fi atribuit omului în întregime, nu numai intelectului. Închid ghilimele, în paranteză, Octavian Nistor. Închid paranteza, încheiat, notă 3. Citesc notă 4. Închid După Siger, esența și existența nu pot fi separate, nici chiar în cazul lucrurilor finite. El se întoarce astfel prin averoism la principiul aristotelic, că existența este universală și eternă și, în consecință, eterne sunt și materia, mișcarea, speciile. Închid ghilimele, în paranteză, Octavian Nistor. Închid paranteza, încheiat notă, patru. Pe lângă acestea, magiștrii, în paranteză inclusiv separe pare siger, închid paranteza, susțineau și teoria ghilimele dublului adevăr, închid ghilimele, cu alte cuvinte că adevărul filozofic poate să coexiste alături de adevărul teologic, chiar dacă vine în contradicție cu acesta. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Or, ghilimele, filozofii sau teologii ale căror concluzii raționale se acordau cu învățăturile credinței, nu puteau decât să dezaprobe această atitudine. Pentru ei, a căror gândire nu sufera de îndoiala niciunui conflict, ideea potrivit căreia concluziile raționale ar putea fi în același timp necesare și false, era incomprehensibilă. Închid ghilimele în paranteză E. Mare tâmic, punct, Gilson, Închid paranteza încheiat notă 1. Sigur mai susținea și teoria ghilimele veșnicei reîntoarceri, închid ghilimele vezi notă 2. Cum evenimentele din viața oamenilor sunt determinate de un număr finit de combinații astrologice, fiecare din aceste combinații, tot atâtea stadii din viața omenirii, trebuie să se repete de-a lungul secolelor și mileniilor, aducând cu ele aceleași efecte ca cele anterioare. Prin urmare, aceleași specii, aceleași religii, aceleași legi, aceleași opinii revin mereu. Vezi notă 3. Citesc notă 2. Enunțată în esență și de Stoici, în teoria lor despre devenirea ciclică a lumii, iar peste 5 secole, reluată într-un fel de vico, în paranteză ghilimele, corsi, corsi, închid ghilimele, închid paranteza, urmată de nice. Încheiat notă 2. Citesc notă 3. Din prudență, siger adaugă, ghilimele, spunem aceasta repetând părerea filozofului, în paranteză Aristotel, numic punct, Drimba, punct, o închid paranteza, dar fără să afirmăm că aceasta este un lucru adevărat, închid ghilimele. O măsură de prudență repetată și în alte rânduri, dar care, în cele din urmă, s-a dovedit a fi inoperantă, Siger a trebuit să renunțe la învățământ, a fost citat în fața Tribunalului Inchiziției și condamnat, după care a fost reținut la Curtea Papală, timp de trei ani, unde a fost asasinat de un cleric semi-dement. Încheiat notă 3 Doctrina averoismului veroismului latin a însemnată fără îndoială o lovitură puternică dată filozofiei școlastice, poate mai multă decât a fost în intenția lui Siger, Căci, după cum apreciază Gilson, Siger nu are nimic din caracterul unui extremist. El este un raționalist revoltat contra credinței. Nu este nici măcar un om care să se bucure constatând un dezacord între rațiunea sa și credința sa. Siger nu pretinde că ar găsi în filozofie ultimul cuvânt asupra naturii omului sau a lui Dumnezeu. El vrea pur și simplu să caute ce anume învață filozofia lui Aristotel, deci rațiunea naturală, despre această problemă și că, în cazul unui conflict dintre rațiune și revelație, adevărat este ceea ce Dumnezeu însuși a revelat oamenilor, închid ghilimele. Mai categoric se afirmă contrastul dintre adevărul filozofic și adevărul teologic în scrierile lui Bötius Dacicus. În primul rând, în tratat despre modurile de semnificare, despre al cărui raționalism s-a afirmat, în paranteză, conform p mare punct mandone, se scrie m a n d n, -n -e -t, închid paranteza, că este ghilimele cel mai pur, cel mai limpede, cel mai hotărât, care poate fi întâlnit, închid ghilimele, ba cu aceeași exagerare, chiar superior raționalismului renașterii. După Beotius, un acord între religie și filozofie este posibil dacă recunoaștem că există două universuri de gândire paralele. Primul al credinței, după care creația lumii se explică prin o cauză supranaturală. Celălalt, universul filozofiei, al discursului rațional, care constată în mod irefutabil că, ghilimele, lumea poate și trebuie să fie explicată exclusiv pe baza unui principiu imanent ei, închid ghilimele. Cu toate că a fost viu combătut de personalități ca Bonaventura sau Toma Aquino și cu toate că a fost condamnat în repetate rânduri de forurile teologice și ecleziastice, averoismul a continuat să câștige teren, atât la Paris, în paranteză cu Jean de Jean dum se scrie Jean de I, închid paranteza, că, cât și la Padova, în paranteză, cu Pietro D'Abano, închid paranteza. Această universitate, din urmă, rămânând timp de trei secole, cel mai important centru al averoismului. Influența sa manifestată și, în domeniul politic, averuiștii pledând pentru separarea netă dintre puterea religioasă și cea politică, s-a exercitat și asupra celui mai mare poet al evului mediu și autor de orientare, în paranteză totuși, închid paranteza, tomistă, Dante Alighieri. Vezi note 1. Citesc note 1. Vezi paragraful următor. În Divina Comedie, faimosul magistru al școlii din Strada Anutrețului, în paranteză Rue du Fuar, se scrie f-o-u-a-r-r-e, închid paranteza. Este plasată de Dante în rândul fericiților. Gilmele, Cel de la care ochii tăi spre mine se întorc iunduh, ce în gânduri adâncit, râvnita moartea și supremul bine. Siger, e și adevăruri avădit, pe ulița unde nutrețul crește și, drept acea amar, fupismuit. Închid Gilmele în paranteza p- mare amic r punct 10 roman 133-138, închid paranteza. De asemenea, pictori dintre cei mai mari ai timpului, în paranteză, Andrea Orcagna, Francesco Traini, Tadeo Gadi, Simon Memi, se scrie M.E. M.I., Benoța Gozoli și alții, închid paranteza, l-au reprezentat pe Siger în frescele lor. Încheiat, nută 1. Figură, pagina 85. Reprezintă o poză. Sculptură romanică pe fațada catedralei din Angulem. Se scrie a -N g o -U l e cu accent circonflex M-E. Începutul secolului 12. Încheiat figură. Figură, pagina 89. Reprezintă o poză. Ghilimele. Hristos între apostoli. Închid ghilimele. Timpanul bisericii din Carenac. În paranteză Franța. Închid paranteza. Mijlocul secolului 12. Încheiat figură. Dante și filozofia. Diverse tendințe ale filozofiei școlastice și altele, încă din Antichitatea și din Evul Mediu, se regăsesc reflectate în operele lui Dante, în Divina Comedie, Banchetul și Monarhia. Dante studiase retorica sub îndrumarea lui Brunetto Latini, iar la Bolonia studiase cu magistrii Facultății de Arte doctrinele marilor filozofi antici, de la Tales, Anaxagora, Democrit, Empedocle, Pitagora, etc., până la Platon și Aristotel, pe care îl considera și el ghilimele filozoful, închid ghilimele prin excelență, filozof pe care îl citează mereu în operele menționate mai sus, în paranteză precum și în altele, întrebare despre apă și pământ sau în epistole, închid paranteza. Era la curent cu filozofia arabă, după cum o dovedesc referințele pe care le face la Al-Farabi, Al-Ghazali, Avicena și Everose, cu doctrinele neoplatonicienilor, în paranteză, fără a-i cita nominal, închid paranteza, și, bineînțeles, cu filozofia patristică orientală, în paranteză, Ioan Damaschinul și Pseudo Dionisie, închid paranteza, și catolică, Ambrozie și Augustin, în fine cu primii gânditori occidentali, Betius și venerabilul Beda. Mai frecvent apar, cum era firesc, reprezentanții gândirii medievale din perioada clasică, în paranteză, secolele 12 și 13, închid paranteza, filozofi școlastici sau antișcolastici cu ale căror doctrine era mai familiarizat, Bernard de Clairvaux și Bonaventura, Anselm de Canterbury, Pietro Lombardo și Petrus Hispanus, Richard de Saint-Victor și Gilbert de la Pore, cu deosebire Albert cel Mare și Thomas din Aquino. În fine, filozoful a cărui prezență în Divina Comedie, unde poetul îl plasează în paradis, va ocaziona comentatorilor lui Dante discuții concludente. Siger de Brabant. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Conform copiosul indice al lui Justiniano Deli, ați se scrie azz i din Tute le opere di Dante Alighieri, în paranteză vâmic mic, d mic punct, bibliografia. Închid paranteza, încheiat notă 1. Totuși Dante nu s-a considerat pe sine însuși decât ghilimele cel mai mic dintre adevărații filozofi. Închid ghilimele, vezi notă 2. Citesc notă 2. Inter vere filozofantes, în paranteză, în chestio de aqua et terra, preambul la capitolul 1 roman, închid paranteza, și din nou, ghilimele, ultimul dintre filozofi, închid ghilimele, filozoforum minimum, în paranteză, ibidem, par punct, 24, închid paranteza, încheiat notă 2. Dar, în Divina Comedie, unde apar numele aproape al tuturor celor citați mai sus, teoriile școlastice sunt enunțate, în paranteză, și uneori mai mult sau mai puțin dezvoltate, închid paranteza, de multe dintre personajele poemului. Poetul arată a fi la curent și cu controversele purtate la Universitatea din Paris, cu problemele cele mai viu discutate între școlastici și antișcolastici, în paranteză, în general și în mod esențial, Dante aderă la doctrina școlastică tomistă, închid paranteza. Moralistul Dante, judecătorul tuturor oamenilor din Divina Comedie, se întâlnește în întregime și în ospățul, o adevărată mică enciclopedie a teologiei și științei timpului, de la Biblie, Aristotel și erudiții latini, până la părinții, păi, bisericii, filozofii arabi și înțelepții evrei. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Ghilimele, a ști tot ce a aflat sau născocit spiritul uman, a ști tot despre lume și viață, ca și despre alte lumi și vieți umane, iată suprema ambiție a unei vârste care, vedea cu Aristotel, că toți oamenii din firească pornire doresc să cunoască. Închid ghilimele în paranteză vumare, punct cânda, închid paranteza. Acest tratat al lui Dante vrea să ofere tuturor celor invitați un adevărat ghilimele ospăț, închid ghilimele al înțelepciunii și științei, iar pentru că numărul invitaților să fie cât mai mare, textul ghilimele invitația, închid ghilimele, tratatul, este scris de Dante nu în limba erudiților în latină, ci în limba ghilimele vulgară, închid ghilimele, a poporului în italiana înțeleasă de toți. Încheiat notă 1. Ospățul expune o sumă de cunoștințe, teorii științifice, doctrine filozofice, căci toți oamenii tind dintr-un impuls natural spre găsirea adevărului. Este ceea ce Dante înțelege prin ghilimele înțelepciune, închit ghilimele. Expunerea urmează în mare măsură ideile și schema lui Aristotel. Cele patru cărți în paranteză din 14 proiectate, închid paranteza, dintre care prima este introducerea generală. Încep fiecare cu un poem filozofic enunțând tema urmată de ghilimele comentarul, închid ghilimele respectiv, care constituie corpul o Organizarea universului, raporturile lui cu omul prin intermediul ghilimele inteligențelor, închid ghilimele, care comunică oamenilor ghilimele oarecare lumină din interiorul lor, închid ghilimele, formează tema celei de-a doua cărți. Ghilimele întreaga carte a doua este astfel o demonstrație a caracterului necesar al cunoașterii care corespunde unei întocmiri cosmice. Progresul gândirii este supus a legi ca a mișcarea cerurilor, a astrelor. Între cele două ordine, microcosmică a omului în ceea ce are mai înalt, în paranteză mintea, închid paranteza, și macrocosmică a lumii, există relații care întemeiază nădejdea unei continuități, închid ghilimele, în paranteză v mare, punct, cândea, închid paranteza. Cartea a treia este dedicată atracției firești și iubirii de adevăr a omului. Gilmele, potrivit procedeului din cartea precedentă, autorul pune din nou în lumină relația cu ordinea cosmică și astfel căutarea înțelepciunii, aspirația minții către adevăr se dovedește a fi o lege a întocmirii lumii. Ea se împlinește prin dragoste curată, neviciată și plăcere sau interes și în actul contemplației care comunică minții fericirea supremă. Comportarea morală este doar reflectarea acelei stări a care a atins adevărul în viețuirea omului, în relațiile cu semenii săi. Închid ghilmele, în paranteză idem, închid paranteza. Cartea a patra este consacrată adevăratei noblețe, cea câștigată prin eforturile omului de a căuta și găsi adevărul, precum și prin practicarea unei vieți virtuoase, este calea și forma cea mai înaltă a omului de a se realiza ca om. Combătând aici falsa noblețe a originii nobiliare, a averii sau a unor alte funcții deținute, deci noblețea în acceptia socială obișnuită a acestui cuvânt, Dante are ocazia să atace clerul nedemn și aristocrația arrogantă, anumite instituții și moravuri ale timpului. Aici spățul a... O operă care, ea singură, ar fi asigurat autorului ei un loc onorabil în rândurile filozofilor medievali, se întrerupe. Următoarele 11 cărți proiectate trebuiau probabil să trateze fiecare despre cele 11 virtuți pe care Aristotel le stabilise și analizase în etica nicomahică. Oricum, așa cum se prezintă spățul în paranteză compus între 1304-1307, închid paranteza, deci în primii ani de exil ai poetului, închid paranteza, este un preludiu al divinei comedii, prin fundamentarea logică riguroasă a gândirii, prin problematica etică socială, politică și prin limba folosită de autor spre a da operei o cât mai largă accesibilitate. Filozofia politică a lui Dante, ale cărei, în paranteză unele, închid paranteza, premise, fuseseră expuse în spățul, este amplu dezvoltată în tratatul de monarhia. Opera dezbate însă problema politică într-un cadru teoretic mai amplu. Ghilimele, monarhia cuprinde într-o formă înaltă și riguroasă viziunea doctrinară a organizării societății medievale, subsumată însă problemei care ocupă primul loc în, în paranteză, întreaga, închid paranteza, opera a poetului, realizarea umană. Mai mult decât un tratat politic, scrierea se, se vădește, deci o aplicație practică a doctrinei despre om. Închid ghilimele în paranteză V mare punct cânda, Închid paranteza. Omul urmărește două scopuri. Fericirea pământească prin căutarea adevărului cu ajutorul filozofiei și fericirea vieții veșnice prin cunoașterea cauzei prime, cunoaștere pe care o asigură credința și doctrina Bisericii. Gilimele. Funcția proprie a neamului omenesc luat în totalitatea lui, în paranteză, este, închid paranteza, aceea de a actualiza, în paranteză, a traduce în act a realiza, numic punct, numic punct, Ovidiu, Drimba, închid paranteza, necontenit întreaga virtualitate a intelectului potențial, închid ghilimele, în paranteză, 1 roman, 4, închid paranteza, vezi, notă, 1. Citesc notă 1. Închilimele. Fiecare om are deci intelect, dar în stare potențială ca posibilitate. Punerea în lucrare a acestei posibilități, actualizarea ei, în paranteză, realizarea, cum spunem azi, închid paranteza, atingerea scopului ultim, nu este cu putință specii umane prin fiecare individ, în paranteză, fragmente ale omenirii, închid paranteza, ci numai prin totalitatea umanității, în paranteză, deci în societate, închid paranteza. De aici, necesitatea societății pentru realizarea umană. Prin această afirmație de inspirație averoistă, Dante se îndepărta de gândirea creștină, care afirma posibilitatea realizării individuale a fiecărui om. Închid ghilimele în paranteză v, mare punct, Cândea, Închid paranteza. Încheiat notă 1. Ghilimele, nemul omenesc se comportă conform menirii sale când e cu desăvârșire liber, închid ghilimele, iar Gilimele, primul principiu al libertății noastre e libertatea de a alege, închid ghilimele. Gilimele, nu cetățeanul există pentru consul și nici poporul pentru rege, ci din potrivă consulii pentru cetățeni și regele pentru popor, închid ghilimele. Ceea ce înseamnă că regii sau consulii ghilimele sunt slujitorii celorlalți, în paranteză ai poporului, numic punct, nimic punct, Ovidiu Drimba, închid paranteza, și printre ei, mai ales monarhul, care fără îndoială trebuie socotit slujitorul tuturor, închid ghilimele, în paranteză 1 roman, 12, închid paranteza. În aceste propoziții în care sunt concentrate ideile politice esențiale ale tratatului, Dante pornește de la premisa specificului omului. Efortul de căutare a adevărului, căci, ghilimele, intelectul speculativ, în paranteză, care are ca obiectiv cunoașterea, nemic punct, nemic închid paranteza, devine prin extensiune intelect practic, al cărui scop este de a acționa și de a făptui, închid ghilimele, în paranteză, unul roman, 3. închid paranteza. Distinția clară și categorică între puterea spirituală și cea temporală operează în continuare în filozofia politică a lui Dante în sensul unei condamnări a politicii papale, în paranteză pe care o ducea la acea dată Bonifaciu al VIII-lea, închid paranteza, și de pledoarie în favoarea instaurării dreptății, a păcii și unității Italiei, operă realizabilă în viziunea lui Dante prin intervenția împăratului german, Ghilimele. Contemporanii par să fi remarcat importanța tratatului, în paranteză, despre monarhie, numic punct, numic paranteza, pentru că în epitaful de pe mormântul poetului, la Ravena, opera, în paranteză aceasta, închid paranteza, este singura menționată alături de Divina Comedie și înaintea acesteia, închid ghilimele, în paranteză, V. -mare punct, cândea, închid paranteza. În divina comedie, Dante enunță, dezvoltă sau ilustrează o serie coerentă de concepte, care în ansamblul lor constituie premisa majoră a lumii de dincolo, evocată în poem, despre originea, natura și funcțiile sufletului omenesc. Iată-le, expuse în termenii lui F mare râmic punct de Santis, se scrie S-A-N-C-T-I-S, cu citate luate de autor din Purgatoriu, din Paradis și din Ospățul. Ghilimele Patria sufletului este cerul el participă la natura divină. Ghilimele, ieșind din mâinile lui Dumnezeu, sufletul este simplu, nu știe nimic, dar are două facultăți înnăscute, rațiunea și apetitul dorința, virtutea care sfătuiește și însușirea de a fi gata să iubească.